O čovjeku koji se nakon kupanja priljubio ženu da bi sugrio. Ispričao nam je Henan, kaže Nama je ispričao veki, on je trenio od Brejsa, on od Šabija, on <coughs> od Mesruka, a on od Ajše koja je kazala. Ponakad bi vjerovjesnik Allah ga bolestovio spasio, nakon što se okupa do ženukljuka, priljubio uz da bi sugrio, ja bi ga priljubio iz sebe još neokupan. Ebu Isaa kaže, u sene doklad Isaa nema nikakvih smetnih. Talje rečine učinjaka je generacija shaba i rovesnikovi, Allah vam se tolije spasio, savremena, savremenika i tabina, da se čovjek nakon što se okupa može predljupiti tijelo svoje žene koja nije okupana. Pidom da se uzni u grijed i da uzni u zaspir. Ovo i stav stupja naše. Stebrije, šaftije, Ahmeda i ispa. Draga broću, navrlo imam i terminu da ovaj hadith Allaho poslanika s.a.v. Nakon što je spomenuo, pazite onaj hadith o debu guriri koje smo spomenuli prošli put gdje je rekao Abu Hurairi radi Allahu ta'ala inna al mu'mina, a u drugoj predaj inna muslima la jendus, da vjernik odnosno musliman mu'min ne može biti nečis. Pa je navao i hadis da potvrdi da je taj propis iski za ženu. Jer vi znate da su židovi u vremenu poslanika sallallahu alaihi wa sallam u medijin pazite napuštali potpuno svoje žene u vremenu hajda, u vremenu menstruacije. Jer su smatrali da nije dozvoljeno da sjedi sa njima, niti jedu, niti piju, niti da ih do, do, dodirnu. Smatrali su ih nečiste. I doće kasnije poglavlje gdje će navesti on hadisa Allaho poslanika s.a. po pitanju toga da je dozvoljeno da se onaj, da čovjek sjedi i da jede i da pije i tako dalje sa ženom koja je u hajdu. I da to ne mi je nikakva propis je na, znači ovaj hadis Allahu poslaniku tvojemu kao odgovor jidoima koji su na vakav jedan način posmatrali ženu dok je u haidu da pokaže da je praksa Allahu poslanika sallallahu alayhi ve sellem iz nje poklaka iz nje morala iz nje poko čovjeka muža prema svojoj ženi da bi znala davo poslanik tvojemu sallallahu alayhi ve Napolono se panste jekuppa se prije a i še radija vlah u đalna i nakon toga ponovodoć i leći porajje da bi se zagrijao što podrazumijeva da je naravno ona i dodivno što jasno upućuje da nema kakvi najzaprake da žena sve da ni bilo u haijdu ili još bila on naj učuplku da nema nikakve razlike i da se propis nejenja i da to okvareno i prljavo svatanje i vjerovanje na kojim su bili židovi ne ima nikakvog uporišta draga braćo, u islamu. Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio čovjeku da ima odnos pazite, sa svojom ženom u momentu dok ima hajd, dok ima menstruaciju. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala jes aluna kani mahiru huwa ezan fa'tezi un fil mahiru. ولا تقربوهن حتى يأخرن فإذا تظهرن قال الله سبحانه وتعالى تبقى تأميسشم في عانو تبقى تأميس قال قال الله سبحانه وتعالى لأتي توية عزيئة توية عزيئة قالوا اسلامي علاجة ده تو عزيئة ده تو زنمراوية ويجنة لأن أنه تو شتتی و سوأمي بقلعه بيه لو. او پيطاني دوشي دهونم بولو Da to šteti bilo po pitanju tijela samoga, do temere da danas doktori a govori oko te problematike da veoma često odnos kod nevjernika koji imaju odnos, polni odnos sa svojom ženom, ureknem, hajda, u vremenu menstruacije, veoma često bude to uzrok da, da zadobijaju bolest prostate. Kao što dolazi do mnogih drugih oboljena, polnih bolesti pogotovo obot, kod žene. Jer Allah subhanahu wa ta'ala koji je stvorio čovjeka i ženu. Jasno Kur'anu kaže, reći to je azije, to zamirava čovjeka i ženu. I to je štrta, to je bolest. To je Allah subhanahu wa ta'ala jasno rekao. Ali je ovdje upotrijebio riječ al-mahiru. Mjesto, gdje je, mjesto hajda samoga. Što podrazumijeva da je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio čovjeku odnos sa ženom a da nema problema da je dodirno i da se rukuje sa njom ili čak da se ne slaže kao što će doći kasnije hadice Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam na tu temu i Allah je začanu i ovdje zabranio pazite, čovjeku u vremenu hajda anna, da se čeka dok se ne ali pazite ovdje imate dva čišćenja imate čišćenje što podrazumije prestanak krvi, kod žene i za to je svezan određeni propisi pazite A imate drugo, čišćenje, koje podrazumijeva da se mora okupati, pazite, to samog hajda. Od tuda stavećine islamski učenjaka da nije dozvoljeno čovjeku da ima odnos sa svojom ženom sve se ona ne okupa nakon hajda, pa makar i prestala krv. Znači ti, ako treba da se čeka pola sat ili sat remena dok se dok nađi vremena da se okupa, nije dozvoljeno čovjeku da ima odnos, jer Allah začanu kaže, voda takra buhne, a ta je akurne, nemojte im prilazi dok se ne očisti. Ovdje, kao i sam sklučenjaci, podrazumije vas dok se ne očisti, dok ne prestane krv. Pe ili pa hrne, u posljednjem drugi glavu, kada se one okupaju, tek onda pa iske uslov, moraju diti ova dva, je stvari, prestane krvi i kupanje s njihove strane, tek onda čovjeku postoje dozvoljeno da ima odnos sa svojom ženom. Kaže, na tom stanovište većina islamskih učenjaka, mada jedan ti islamskih kažu da je dozvredno čak nakon, on, da ima čovjek odnos i nakon prestanka same krvi. Ali kaže mu, onaj, većina ovog klijanskog ajata zaista uključuje na stav većini islamskih učenjaka, što znači da je haram, draga vraćo, da čovjek ima odnos u vremenu hajda i postoji kefaret od kuplina, pazite, koja će kasnije doći, spomenut ćemo, na hadisi Allah'u pušanik s.w. dbin Abbas radi Allah'u ta'ala anulah di Allah'u pušanik s.w. sdrogo zadbaan jom da čovek ima odnos da ženom vremenu hajda i po pisao je Allah'u pušanik s.w. na bude občio sa svojom ženom vremenu hajda da je to deliki greja pazite haram što podrazumiva da mora tražiti opras od Allah'u pušanik da se mora pokajati od toga grjeha v drugih mora kefarit da da a kefarit iznosi da sve došlo u hadisu Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, velijete saddak bi dinarim, au nisvi dinar. Neka sadak saddak od kupljenuka ukeparet o veličini jednog dinara u vremenu poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji je bio, pazite, što podrazumijeva četiri grama zlata, što čovjek podrazumijeva da mora otići i da vidi koliko košta gram jednog zlata i da četiri grama u tolikoj vrijednosti u parama da kao saddaku Odnosno pola dinara, kažu islamski učenjaci, kad pita u ovaj propis, ako se desi da čovjek ima odnos u početku hajda, prvi dan ima hajda, pazite, onaj, gdje je skoro počeo hajda kod žene, u tom slučaju zabrana je žešća, jer skoro je žene odpočeo hajdu. S kojim pravom imaš, onaj, s kojim opravdanjem možeš doći pre Allah subhanahu wa ta'ala, zato što se ima odnos sa ženom u hajdu, A skoro je počivahaj od tu da kari sam skučen je došao profi džeshi a ko je na kraju kada čovjek naravno pošalje svoju ženu i tako dalje i ne ako se nego da mogu osrpiti onda kaže Islamski skučenijaci kako došao juhadisa kažem kako je sva učanst razu što u tom pogledu momenti ima mi termin dikatnje kaže Allah poslanik mu kaže onda pola dinara se podrazumijeva šta on dva grama ona zlata ali sve to zahti va to od Allah wa subhanu te ala lagre što je to to je zabranjeno velikih gria i Allahu subhanu te Vjera po pitanju, čista je po vjerovanja. I čista je po pitanju anaj, svakog segmenta čovjekovog života i o to da kažemo došao je ovakav Allah subhanahu ta'la propisa. Međutim, kažem, ubrzo sada početi u same propisa hajda. Ja ću imam trimidni početle govori o, o propisima istihaze. I anaj, sada, znači, dolazi će nam problematika a, po pitanju hajda anaj, u upad naših naravnih predavanja ali uspuda spomenem draga vraća da ovdje pazite kada smo rekli ova dva čišćine koja imaju kod hajda Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio čovjeku da razvodi svoju ženu pazite osim u jednoj situaciji na jedan način čovjeku muškarcu koji je u braku je zabranjeno da razvede svoju ženu osim na jedan način a to je تقول الله سبحانه وتعالى كاج يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن هذا وكذا اسمه اسمه مين وذا اسمه مين na za nju poslaniku o poslanice a budete razvodili svoje žene onda ih razvodite u iddatu znači idda to vaj koješina se u slučaju Abdullah ibn Umara, sojujenu, Umar radijallahu ta'ala anhuma koji je razveo svoju ženu pa zite pa je došao Omar ibn Khattab Allahu posaliku sallallahu alejhi da ga pita kako je razveo razveo je nakon hajde da je imao odnos nakon hajde jel razumiješ došo je ženi i Abdullah ibn Umar ima odnos sa svojom ženom i nakon toga je razveo svoju ženu فأي دوش عمر بخطاب رضي الله تعالى أنه لبيت الله قصنين صلى الله عليه وسلم فأي ركو الله قصنين صلى الله عليه وسلم يا الله قصنين صلى الله عليه وسلم مره فريراجعها نريد مضيبراتي مر يبراتي ثم يمسكها لتنك يزدر حتى تطفر ثم تحيث ثم تطفر ثم إن شاء طلقه Kto menšaj talqa, kto menšaj emska. Kažna red mu neka je vrati. Nek sači kad dođe sljedeći, hajde. Pa kada se žena otiš od hajda plastika, da proći hajd kože ne menstruacija. Onda ako hoči neka i razvede, pa ili ako hoće neka je zadrži, pazite. To je idda, to je nači. Nako Allah subhanahu wa ta'ala kunun Qur'an kuma itu na reju da čuri kvin nikazali svoje ženi. To znači dragi je u hajd si Ni dozvolje o da razvodi svojju ženu Haram, grh, to pada raz da, brojm se, ali je novotaski na način, je čovek bil a gršševeda ulav subhanu oala i to ima svoj smi, pojaštevu z bučega.te. Z druge strane Allah subhanu ala je zabraje o da razvodi svoju ženu i kada je čista, ako je ima on nakon haijda ozonost. mora še kad s već haijd dobrođ naredni, pazte koji traje šest, sedam, osam dana, zavisno kod koji žene, razumijeteli? I onda, kada se, oh, pazite, onda, kada prestane krv, zbog tjega sam ovo napomenuo, zbog oboga. zato što razvod braka može pasti cim prestane krv, znači nije uslog da čeka što ni pola sati ili sati ono se okupa, jel razumijeteli? To što je uslog da bi ima odnos čovjek sa ženom, nego u ono ovom slučaju dovoljno je prestane krv, koliko bi je razvao, šta? On je ispravan i dozvoljen. I dozvoljeno je isto je da postije u ovakvoj situaciji. Pazite. Da prestane krv. Prestane krv. I se nije okupala još. Dozvoljeno je da se da postije. Kao recimo da joj zora izlazi u 3 saate 45 minuta. Ramazan sada. Prestane ženi hajdu 3 sata na veći. Ili u 12 saati na veći. razumite. razumijete? Prestalo je krv. Treba da se okupa. Ali ona se okupa tek kada uđe sabarsko vrijeme. Jel razumite? Uđe sabarsko vrijeme, da li razumite? Uđe sabarsko vrijeme, da li razumite? Uđe sabarsko vrijeme, da nije uslov da se okupaš da bi mogla post možda postiti. Isto kao kada bi čovjeko svanu ođunu, da li razumijete, uđe sabarsko vrijeme, ali i zaneto da posti. I na, njegov post je ispravan kao što je njen post ispravan. Razvod braka i post nije uslov da bi bio ispravan post ili razvod braka da se okupa. Za razliku od odnosta sa ženom gdje je uslov da žena se mora okupat, jel vam jasno. Želimo vam samo pojasniti sad ovu stvar, razuda braka, zbog čega Allah subhanu da na redu na vakav način da čovjek razvodi svoju ženu. Zato što hoće Allah, Islam, pa istri, da hoće Islama, pazite, da sačuva brak. Jer zamisli kad imaš samo jednu situaciju, ne jedan način kako moći razvijest svoju ženu. Desi se problem, ako je des, desi da se desi problem među čovjeka i žene. Allah mu zabranuje da rješava problem u tom momentu. Ne može razvezit. Neće ja islam tako. Znači, mora se ohladiti. Mora čekati sreći hajde. Ima vremena. Ako se posveđa u resimu što ja znam, ženi ostale još do hajda 7 dana, posveđa sa njom, i on zamijeti, oči je razvez gotovo, nema više puklom mu sve, čitav svijetom potono, međutim, Allah što hala mu zabranio, haram. Mora čekati 7 dana, to dođi hajde. Pa, ako je treba još hajde 6-7 dana, to je 14 dana, Na te 14 dana, pazite, ima dovoljno vremena da dobro, dobro, dobro razmislite. Razin se da vidi koliko ima djeci, da vidi šta će biti sa djecom, šta će biti sa njim, razumijete šta će biti sa njom. Evi se stražali, kontakt. Pogotovo još ti 14 dana, koliko će poželiti. Zaista, to je tako o islam, islam svišali govori sa toga, jer oči islam da sačuva porodicu, da sačuva brat. I onda nakon, toliko vremena, pazite, i nakon 7-8 dana čekao, nakon hajda, a ona, i nakon potrebe tvoje za ženom, Ako i budeš u ustrajani, hotiš da je razvediš, on da je razvediš. Je razumit. Jer nekih islam da reša aštuni nabredinu, paošta to rade, apsu zaplju u haram, griješa poda Allahomu, razvo pada. Dejonu da je on razvoju u sržbi, pazit, razvoj braka pada. Ja razumit to čemu se radi. I da je razvoj di u chajdu, razvoj braka pada. Rojimu se. Ali je griješa poda Allahomu, je to zovej talaq vidi'i. Novotarski način razvođenja žene. Gledajste, braću, raga, to su one mudrosti koje nosi sa sobom čerijata. Zbog čega Allah subhanu wa ta odrednja stvar hoće tako da se desi. Hoće tako od jednika svojih da postupaju po onaj Allah subhanu wa ta' po obisima koji imaju svoju smislu i koji imaju onaj svoju svrhu. Uglavnom, znači, najvelo je imali trniti ovaj ahadjih sallahu poslanika sallahu alaihi wa sallam, draga braćo, da pokaže plemnikost Islama i mjesto žene u Islamu, razumijete li, Gde je zabranio i čovjeku i ženi anaj da rade ono što jednom i drugom šteti, ali s druge strane nije odbacio i zapostavio kao su zapostavili je židovi, razumijete li? nego je dao mjesto ženi koje je ovoj, koje je joj, ovaj, anaj, pripada da ona čista kako kaže Allah poslana indan mu'mina la jendus vjernik ne može biti nečista ona je čista iz lijepog aflaka, iz lijepog obhođenja prema ajši i prema ostalim ženama znao bi Allah poslana pogledajte, dođi kod njej, leči leći bez obzira što se još tada nije bila okupala